Лежачи на дні озера волин, заплющив очі і викликав Морока. Його можна було викликати на коротко, будь-коли. Він відповідав на запитання, навіть міг допомогти, але не любив тих, хто розгублювався, програвав, відступав. Тоді з'являвся злен його слуги і піддані, і допомагали Мороку ковтнути незнальця назавжди. «Що мені робити?» – спитав Олин у Морока. «Іди вперед, ти ж не боїшся мене?» «Не боюсь, але злен... злен допомагає усім, а всі його лають, бо знав би, що таке добро, якби не було зла». Чи не добро, і злен не здолає тебе. Він наступатиме, але врешті з добром ти переможеш, і злен радітиме цьому й сам. Що чекає мене? Я завжди приймаю до себе, але з тобою ми часто зустрічатимемось. І надовго, як друзі. Волин розплющив очі. Морок зник. У напівдемряві на дні озера вирвало життя тих, хто не спить до ранку. Тут було своє світло, свій ритм. Його ритм? Чи це був його ритм і сьогодні? Він уже давно не бачив царівне О, намагався не думати про неї, прямував у інший світ. І ритм озерного життя мінявся у ньому також». Волин ставав іншим. Лякався себе сам і водночас почував, що йде шляхом, ним самим обраний, що нарешті він є самим собою, а ще вірив у волю тих, що все знають. Відпочивши трохи на дні озера, Волин випірнув знову на поверхню, дістався берега і попростував до хишки у якій склали вони собі із Леою гніздечко, у їхню вона і справді вже стала їхньою хату. Він йшов зараз по ночі один голий, яким жив у озері, і яким знав його лісовий і озерний люд. Хатинка ця була їхнім житлом, Нехай зовсім тимчасовим, нехай лише кілька годин на день вони перебували тут разом, але це було вже їхнє і тільки їхнє. Усе в цій хаті було таким знайомим, таким близьким Волинові, що, дивуючись собі, він пояснював це своїм захопленням дівчиною. Усе, що стосувалося Леї, викликало у нього захоплення і радісне здивування. Отож, своє відчуття рідності до цієї хатини він пов'язував тим, що прийшли вони уперше сюди разом із коханою Леою, і що все сталося вперше саме тут. Тому ця оселя стала йому такою близькою. Він дістався врешті хатинки, де вирішив перебути до півночі коли слід було іти здобувати квітку папороті. Так йому нарадив перелесник. Поночі сам він вступив до хатинки. Йому стало моторошно, бо щось ніби згадував, але не міг згадати. Щось з'язувало його з цією хатинкою, це не була Леа, а щось інше, рідне також, тепле, ніжне, болюче, тривожне, але згадати докладно Волин не міг, не пам'ятав. Це вперше він прийшов до цієї хишки сам, звичайно провівши Леву. Він повертався до свого дому, яким віддавне й завжди було озеро, і спочивав там уранці, виходячи на зустріч сонцю ведучи свою звичну працю виконуючи свої обов'язки, які мав як княжич озера. Кожна істота в озрі, у лісі, скрізь мала свої завдання, виконувала свої закладені тими, що все знають обов'язки. І так уже рухалось, злагоджено, взаємобв'язано у погодженні. Волин наглядав, аби не забагато поїла щука дрібної риби, аби звільнити рака, який затряг у приплетінні підводних корчів, прохищав замулену підводну дорогу до іншого озера, стежив, аби не заткало мулом підводні джерела посередині озера, і все таке інше. Сьогодні він цілком. Занедбав обов'язки, які в останні дні загалом виконувати було важко. Він утомлювався. Настрій чим далі ставав пригніченішим. А вже кілька днів Олин не бачив царівний О. Але йому здавалося, що навіть риби зараз підкорилися йому знехіттю, і озерна робота не вдавалась йому так просто як раніше».